ויאמר ציווה אל המלך, עוד בן ליהונתן נכה רגליים. ויאמר לו המלך, איפה הוא? ויאמר ציבה אל המלך, הנהו בית מחיר בן עמיאל בלא דבר. וישלח המלך דוד, ויקחהו מבית מחיר בן עמיאל מלא דבר. ויבור מפיבושת בן יהונתן, בן שאול, אל דוד, ויפול על פנה וישתחו. ויאמר דוד, מפיבושת!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 כן יעשה עבדיך. ומפיבושת אוכל על שולחני, כאחד מבני המלך. ולמפיבושת בן קטן, ושמו מיכה. וכל מושב בית צבא עבדים למפיבושת. ומפיבושת יושב בירושלים, כי על שולחן המלך תמיד הוא אוכל, והוא פיסח שתי רגליו.